Artele Apostolilor, capitolul 2, versetul 18. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. În trupul lui Hristos nu mai e nicio deosebire de neam, religie, clasă socială sau sex. Toate deosebirile din lumea păcatului se topesc pentru totdeauna în răscumpărații Domnului Isus adică oamenii născuți din nou prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt devin toți preoți și împărați, pentru că toți sunt mădulare ale acelui trup, al cărui cap este Hristos. Numai darurile sunt deosebite, așa ca mădulare în trup, dar toate sunt pentru același scop, zidirea trupului. Adevărata egalitate între oameni se poate realiza numai în trupul lui Hristos. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu și vor prorocii. Gânduri duhovnicești A fi robul lui Dumnezeu este o stare mai înaltă decât starea de copil al lui Dumnezeu, pentru că robul este bun de lucru și nu are nicio o pretenție din partea stăpânului. Desigur, robul lui Dumnezeu este mai întâi copil al lui Dumnezeu, pentru că numai oamenii noi pot deveni robi ai lui Dumnezeu pe care el îi trimite în lucrarea sa. Dintre robii lui Dumnezeu se aleg prin Duhul Sfânt, prorocii, evangeliști, păstorii și învățătorii, după cum e nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, dezidirea trupului lui Hristos, așa cum s-a arătat mai sus. Încă un gând duhovnicesc, voi turna în zilele acelea. Numai în stearea de zi, de lumină, Dumnezeu toarnă Duhul Său peste noi, dacă suntem în noapte, fie ai nopții și ai întunericului, nu ne putem bucura de darul Lui. Laudă! Laudă! În vierii tale, în vierii tale, sufletul cântă Isus Elviat! Laudă! Vineri i rituale, în vierii tale. tale Laude o fi laudă. Capitolul 2, versetul 19. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Dumnezeu face să se arate semne chiar și în natură, după cum este nevoie în lucrarea sa. Omul este un simplu vas, ca Moise și ca toți credincioșii din toate timpurile. Acolo unde vine Domnul Isus Hristos se văd semne așa că la prima sa venire pe pământ, ca în timpul vieții sale de om și mai ales cu ocazia morții sale. Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, și în noi se vor arăta semne neobișnuite. Cel mai mare semn și cea mai mare minune în viața credinciosului este trăirea lui nouă, care se arată în iubirea vrăjmașilor. Cine are semnul acesta este născut din nou. E o altă specie de om între oameni. E om ceresc aici pe pământ. Numai Duhul Sfânt în omul nou poate să arate un asemenea semn. Semne sus în cer și minuni jos pe pământ. În înțeles duhovnicesc, semnele sunt întâi sus în cer, în starea de cer, și apoi jos pe pământ, adică în trupul de pământ al celui credincios. Dacă am înviat din moartea păcatului prin credința, în jertfa și în învierea Domnului Isus, suntem așezați în locurile cerești, în Hristos Isus, adică într-o stare de cer, trăind după o cerului, purtând totuși trup de pământ. A fi creștin, a avea deci Duhul Sfânt, Înseamnă a fi om ceresc, izbăvit de felul pământului. Acest nou fel de viață e un mare semn pentru fii lumii. Laudă, laudă, prea măririi, tale, prea măririi tale, Duhul meu cântă, Iisuse iubit, laudă. Tale, Laudecie, o Capitolul 2 versetul douăzeci. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Când se arată lucrarea Domnului Isus prin Duhul Sfânt, într-o inimă sau într-o adunare, toate lucrurile se clatină, pentru că începe o viață nouă. Lucrul acesta va fi văzut de toți oamenii. Ziua Domnului, despre care este vorba în acest verset, Poate fi și ziua când vor începe judecățile lui Dumnezeu pe pământ, dar și ziua când într-o inimă încep judecățile, adică întoarcerea la Dumnezeu prin credință și pocăință. Atunci tot ce a fost vechi se răstoarnă. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Putem să-L înțelegem cu folos și după litera Lui, acolo unde e cazul și unde Duhul Sfânt ne dă lumină în privința aceasta și putem să-L înțelegem și după Duhul Lui, când, din context, se desprinde un adevăr general. Locurile grele din Biblie pot fi privite în diferite chipuri. Unii trec peste ele, alții rămân pe loc, iar alții le primesc în inima lor așa cum sunt. Ca să înțelegem mai bine aceste locuri, să ținem seamă de următoarele. 1. Să nu trecem nepăsător peste ele, ca să nu se înrădăcineze gândul că nu vom înțelege niciodată Biblia, ci să ne rugăm Domnului să stăruim în cercetare și să așteptăm cu răbdare lumina. Este doar cuvântul lui Dumnezeu și este o cinste pentru Sfânta Scriptură, că nu este înțeleasă de orice persoană care citește în chipul și fără rugăciune. 2. Sunt locuri în Biblie pe care, deși nu le înțelegem, totuși au o mare înrăurire asupra noastră. Să ne aducem aminte de cuvintele din 1 Ioan 3 cu 20. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. 3. În fiecare cuvânt biblic să nu privim numai greutățile, ci să-l privim așa cum ni se dă și vom fi pătrunși încet încet de adevărul de care avem nevoie. 4. Să nu ne mâhnim când dăm de greutăți și să nu ne socotim în Biblia din pricina că nu o înțelegem când vrem noi. Proverbe 13 cu Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Să ne hrănim cu lucrurile pe care le înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu, și când El socotește că trebuie să înțelegem și alte lucruri, ne va da lumina lui. 5. Să ne folosim de înțelepciunea dată de Duhul Sfânt și să ne rugăm Domnului să ne dea putere să cercetăm Sfânta lui Carte și locurile grele din ea, căci nicio muncă sinceră și cu credință nu rămâne fără răsplată. Să citim rar, cu glastare și de mai multe ori locul greu și astfel se va face lumină. Matei 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată căci vor vedea pe Dumnezeu. Vor vedea adevărul Lui în orice privință. Să revenim puțin la verset. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Pentru adevăratul urmaș al lui Hristos, așa cum s-a spus mai sus, trebuie să se arate semne în fiecare zi, căci fiecare zi e ziua Domnului, adică ziua Harului. Întreaga lui viață este un semn și o minune în fața celorlalți oameni. Laudecie, o fii prea mărit. Capitolul 2, versetul 21 Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În ziua mi s-a pogorât Duhul Sfânt pe pământ, dar nu în lume, căci lumea nu-L poate primi, ci în și Domnului Iisus. Ei sunt purtătorii Duhului Sfânt pe pământ. Oricine primește cuvântul mărturisirii lor, deci al mădularelor trupului lui Hristos, va fi mântuit. Până la venirea Duhului Sfânt pe pământ, mântuirea nu putea fi primită decât prin legea lui Moise. Dar cine a putut ține această lege? Acum în epoca Duhului Sfânt, când prețul mântuirii a fost plătit de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, prin jertfa de pe cruce, oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit, pentru că Duhul Sfânt îl ajută. El este nu numai Duhul adevărului, ci și Duhul Harului, de aceea poate ajuta la mântuirea omului. Duhul Sfânt este prezent în biserică, în adunarea lui Dumnezeu pe pământ, trupul lui Hristos, iar biserica propovăduiește pe Domnul Isus Hristos ca să audă oamenii păcătoși și în urma auzirii să-L cheme. Cei care îl cheamă cu toată sinceritatea inimii vor fi mântuiți. Toate mădularele trupului lui Hristos, oamenii născuți din nou, care alcătuiesc adunarea lui Dumnezeu pe pământ, poporul sfânt al noului legământ, sunt purtătoare ale Duhului Sfânt fiecare modular având darul Duhului Sfânt ca să ajute la zidirea întregului trup. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Nemântuiți sunt numai cei care nu cheamă numele Domnului cu credință și pocăință sinceră, căci mântuirea este a Domnului și El o dă tuturor celor care i-o cer. Amintim încă o dată ceea ce s-a mai spus într-o meditație și anume, coborârea Duhului Sfânt este un hotar. Hotarul adunării lui Dumnezeu, trupului lui Hristos, care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, locul unde stăpânește Dumnezeu, rânduirea ei cerească, unde nu intră stările din lumea păcatului, despărțirile dintre oameni, naționale, religioase, politice, sociale, etc. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Cei născuți din nou care au Duhul Sfânt se cunoscândată după felul trăirii, al vorbirii și al lucrărilor, ca făcând parte din adunarea lui Dumnezeu, împărăția lui, trupul lui Hristos. Ei înțeleg ușor adevărul unic al lui Dumnezeu în toate privințele, pentru că au ungerea Duhului care îi învață. Laudă, laudă, viruințe tale! Viru în cei tale viața-nte gând, Isuse cu dor, laudă-n, laudă-n. tale, viru tale. La Măreți salvat Capitolul 2, versetul 22 Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Prima parte a cuvântării Sfântului Apostol Petru este o introducere în care explică, întemeiat pe Sfânta Scriptură, prorocia lui Oiel, cu privire la coborârea Duhului Sfânt. A doua parte este de fapt conținutul acestei cuvântări din ziua cinzecimii. Din cuvântarea Sfântului Apostol Petru vedem limpede că lucrurile esențiale arătate sunt momente din drumul parcurs de Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt îi reține atenția și lui și celorlalți numai asupra Mântuitorului Hristos și a prorociilor despre El. Acesta este singurul rost al Duhului Sfânt, adică să se ocupe cu persoana Domnului Iisus Hristos și de a ocupa pe cei credincioși în exclusivitate cu persoana Lui slăvită. Nu greșim dacă spunem că lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt le punea în gura ucenicilor, erau lucrurile în legătură cu Domnul Iisus Hristos, și că de aici înainte tot aceste lucruri vor fi în gura tuturor slujitorilor adevărați ai lui Hristos. Începând cu versetul de mai sus, lucrările minunate ale lui Dumnezeu capătă un aspect concret și anume sunt momente din drumul parcurs de Domnul Isus Hristos. Privindu-l aici pe Sfântul Apostol Petru plinde îndrăzneală în fața bărbaților israeliți și dacă îl privim cu câteva zile în urmă, tot în fața bărbaților israeliți, atunci când Mântuitorul era prins, înțelegem ce schimbare profundă poate face Duhul Sfânt când se coboară într-un om. O schimbare de caracter, o schimbare de personalitate. Aceasta este nașterea din nou care înlătură eul vechi și aduce în om firea cea nouă, eul nou din semânța lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu mai are de-a face cu vorba omului, așa sunt eu, sau cu felul de exprimare al partidei religioase, așa este la noi, așa e lucrarea noastră. Acolo unde e cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt, nu se mai aud asemenea argumente, ci toate sunt arse în focul Duhului. Unde sunt aceste lucruri, nu lucrarea Duhului Sfânt. Să revenim la verset. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Mai întâi Dumnezeu ne trezește duhul ascultării și apoi ne vorbește. Când nu vrei să asculți niciun argument, cât de puternic ar fi, nu te poate convinge. În ziua judecății vor fi osândiți cei care n-au vrut să asculte, deși ar fi putut. Deci nu neputința, nici neștiința vor fi judecate, ci îndărătnicia omului. Când nu poți e un lucru, când nu vrei e cu totul alt lucru. Vorbirea Sfântului Apostol Petru era îndreptată spre niște oameni religioși, nu spre niște atei sau indiferenți. Și fără niciun ocol, primul cuvânt a fost numele Isus, ca om adevărat de Dumnezeu înaintea lor, prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Acești oameni religioși, deși știau ceva despre Isus, totuși nu l-au primit ca trimis a lui Dumnezeu. Nu le plăcea felul lui, care nu se potrivea cu credința și idealul lor național. Ca om, Domnul Isus a trebuit să fie adeverit de Dumnezeu prin minuni și semne înaintea oamenilor, pentru ca propovăduirea lui să aibă putere de pătrundere în inimi. Fiecare trimis adevărat al lui Dumnezeu trebuie să fie adeverit de Dumnezeu, nu de oameni, când își începe lucrarea. Adevăririle lui Dumnezeu nu sunt toate la fel, dar sunt. Cel din semn dat de Dumnezeu trimisului său este o viață nouă care se deosebește din temelie de viața lumii. Când te adeverește Dumnezeu, chiar dacă nu te recunosc cu oamenii, tu fii liniștit și mergi înainte pe calea adevărului. Biruința este de partea ta, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Ascultarea în totul și în tot timpul de Dumnezeu a făcut din Domnul Isus vasul potrivit în mâna lui Dumnezeu, pentru ca să poată lucra prin el în mijlocul poporului. Vine o întrebare. Poate Dumnezeu să lucreze și prin mine în mijlocul lumii unde sunt? Dacă sunt trimisul lui Dumnezeu, trebuie să fiu și vasul lui curat și sfânt, pentru ca să mă poată folosi în lucrarea lui, fără nici o reținere. După cum bine știți, numai adevărul cunoscut bine de care omul nu se mai poate îndoi este adus de Dumnezeu ca argument în vederea mântuirii lui. Mai întâi Dumnezeu ne lămurește bine adevărul său, apoi ne cheamă să-L primim ca prin El să fim mântuiți. Mântuire fără adevăr nu-i cu putință și nici adevăr impus cu forța nu dă mântuire, ci robie. În împărăția sa Dumnezeu vrea să aibă făpturi libere și fericite. Laudeție măreți salvator! Capitolul 2, versetul 23 Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Cu un curaj pe care numai Duhul Sfânt îl poate da omului născut din nou, Sfântul Apostol Petru a arătat vinovăția iudeilor prin faptul că au răstignit pe omul Isus. Da, Isus din Nazaret era adevăratul om pe pământ. Dar nu iudeii au fost mai tari și din pricina aceasta au făcut ce au vrut ei cu Isus, ci Dumnezeu, după voia și știința lui mai dinainte, l-a dat în mâinile lor, ca prin el, prin jertfa lui, să se împlinească planul lui de mântuire pentru tot ce este pierdut. Păcatul lui iudeilor rămâne păcat, cu toate că Dumnezeu a îngăduit ca fiul său să fie dat în mâinile lor, însă nu i-a forțat să facă lucrul acesta, ei erau liberi în acțiunea lor. Un filosof creștin scria, minunea nu este Dumnezeu cel triumfător, ci Dumnezeu cel slab și suferind, care este paradox și scandal. Domnul Iisus Hristos a purtat nu slăbiciunile lui, ci pe ale noastre, a murit pe cruce nu pentru păcatul lui, căci nu a avut păcat, ci pentru păcatul nostru. În legea lui Moise era scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Știind lucrul acesta, unii dintre evrei aduc tocmai faptul răstignirii Domnului Isus ca argument că El nu poate fi Mesia. Ei nu pot concepe o asemenea suferință pentru Mesia. E adevărat că răstignirea era cea mai rușinoasă și mai grea dintre pedepse. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu a fost supus la o astfel de osândă, prin aceasta ne arată ce urâciune îngrozitoare este păcatul înaintea lui Dumnezeu și ce pedeapsă groaznică a hotărât Dumnezeu pentru păcat. Iar Mântuitorul a luat asupra sa pedeapsa, moartea pe cruce, ca noi să fim iertați prin rănile lui. Când citim, voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, ne gândim la autoritățile și soldații romani. Și așa este, dar nu numai în mâinile romanilor a fost dat Domnul Isus. Înțelegând duhovnicește, Dumnezeu a dat și în mâinile noastre pe Isus, adică adevărul lui, harul lui, felul lui. Ținta lui, lucrarea lui, trupul lui. Ce facem cu el? Îl așezăm pe tronul inimii noastre sau îl dăm în mâna celor fără de lege ca să fie răstignit? Cine nu stă sub legea Duhului de viață, răstignește pe Domnul Isus. Pe Isus, adevărul lui, felul lui, trupul lui, în noastră pe pământ, îl înmulțim sau îl răstignim? Îl înmulțim aducând suflete la el, în trupul lui, sau îl răstignim împiedicând prin trăirea noastră rea sau printr-o învățătură străină, sufletele să vină la cuvântul adevărului său. Repetăm gândul din verset, omul acesta dat în mâinile voastre, pentru ca să subliniem un adevăr. Nu eu să fac ceva cu Domnul Isus, chiar și lucrarea Lui, ci El să facă cu mine tot ce este voia Lui. El să mă poarte, nu eu să-L duc. Eu să-I fiu obiect, iar el să-mi fie subiect în viața mea. deam înțelege acest adevăr de câte pagube am fi păziți. După sfatul și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. În trecerea lui pe pământ, Domnul Isus n-a făcut nimic de la sine, nimic n-a fost cu el la întâmplare, ci totul era hotărât mai dinainte de știința lui Dumnezeu ca să se împlinească planul lui, fără nici o lipsă. Dacă așa au stat lucrurile cu Domnul Isus capul, cum stau lucrurile cu trupul său, biserica? Aici oare să lucreze diavolul, oamenii sau întâmplarea? Nu, totul este hotărât de Dumnezeu. Să nu ne lăsăm, frații mei, noi mădulare în trupul lui Hristos ca întâmplarea sau oamenii să lucreze în viața noastră. Tot ce facem, toată mișcarea ființei noastre să fie după planul lui cel veșnic. Să recitim versetele asupra cărora am meditat astăzi, meditații scrise de Nicolae Moldovianu. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 18. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârteș de fum.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 Un viieritale, un viieritale, sufletum cânte, Isus el viat, laudă, laudă, un viieritale, un viieritale, la. O fi lăudat Laudă, laudă Pream ririi tale, pream ririi Sfântul meu cântă, se iubit, laudă, laudă, prea măririi tale, prea măririi tale, laudă o fii prea mă. Laudă, laudă Viruinței tale, viruinței tale Viața-mi te cântă, Iisuse cu dor Laudă, laudă Viruinței tale insetor de laudăcie mrec să